waislamu islam. waja wa, subhanahu wa, wa Mtini, Allah. Subhana wa taala. Ittaqullah subhana wa taala wa Mtini mwogopeni Allah subhana wa taala kwa kuacha madaya na kuyafanya aliyokuwa ya sawasawa. Sawa. Wa na mumpie ya Allah subhana wa taala. Yakulullahu subhanahu wa ta'ala wajahidu fillahi haqqa hadih na piganeni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala Hakka hadih hakki yakupijana kwa upande wake wa Allah Hakki ya kupijania upande wa Allah subhanahu wa ta'ala Maneno haya Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyokuwa kayasema katika sura haji katika aya ya mwisho kiasi ya aya ya na nane Allah aliposema Wajahidu fillahi haqqi jihadihi napiganeni kwa upande wa Allah Subhanahu wa Ta'ala jina ndio kupigana kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala الله سبحانه وتعالى هapa amekusudia kupigana yani jihad kwa namna nne kwa namna nne jihad ya kwanza ni nafsi ni jihad ya nafsi na ya pili ni jihadu shaytani na jihad ya tatu ni jihadu almunafiqin yani kupigana na wanafiki na na kupigana na makafiri Jihadi ya mwanzo kabisa ndiyo asili na ndiyo msingi jihadun nafsi Jihadi ya nafsi na mimi ndiyo. ambaye kwa baitakayo ishuhulikia hapa kuizungumza jihadun nafsi jihad ya nafsi kwa ni Allah subhanahu wataala ta'ala amewaamrisho waja wake wote kwa maana nyingine Allah ametuamrisha sote kupigana kwa upande wake yeye Allah kwa ajili yakeyeye Allah yani kwa ajili ya kumtii yeye Allah subhanahu wa ta'ala na kila mmoja atapambana kwa kiasi cha uwezo wake ambao kwamba aliyokuwa nao lakini lazima ni amri ambayo kwamba iliyokuwa lazima kupigana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na jihadi ya kwanza kabisa na ndio msingi ya nafsi kwa nini kwa sababu jihadi nafsi ndio adui ndani ndio adui wa ndani ndio adui wa ndani na jihadi zote 3 zilizobakia ni maadui lakini adui wenyewe hariji ni adui wa nje hawezi mtu kushinda pambano ikiwa ana adui wa ndani hajamshinda lazima atashindwa tu na adui ambaye kwamba aliyeko nje ان ديما انا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من جاهد جاهد نفسه في طاعه الله والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه هكذا من مكبهدي ديفو محمد صلى الله عليه وسلم انا كنت امبيه anasema wan mujahidu man jahada nafsehu na mwenye kupigana ni yule mwenye kupigana na nafsi yake kwanza anapigana na nafsi yake kwa ajili ya jambo gani fi katika kumtii Allah kwa sababu hawezi mje kujutia Allah ile Allah akutiwa mpaka kwanza pabane na nafsi yake mpaka kwanza pabane ni yule ambaye yu kwamba aliyokuwa ameahama maana Allah anoe ya alikwa Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza kutoka kwake yeye yeah, akayahana Na huwezi ukahama Huwezi ukahama aliyokuwa Allah akayakataza mpaka upambane na nafsi yako kwanza nafsi nafsi na ndio maana ni mtume sallallahu alaihi wasallama katika kila hutbatil haja yani na hutuba anapotamka hutbatil haja anatamka na kufungulia hutuba nasaha mawaida mtume sallallahu alaihi wasallama miongoni maliokuwa akiyasema anaomba dua kwa Allah wamimshururi nafsi na sisi tumeomba hapa mwanzo tulivyokuwa tunafungua hutuba yetu hii wa na mimi sorori anfusina. Denku na shari ya nafsi zetu. Tumesema tumesoma tukasoma mpaka tukafikia katika pahala hapo. Shari ya nafsi ni shari ambayo kwamba ilikuwa kubwa. Na ndio maana kwa msijii huu huu, huyo mtufadalaja huyo. Mtuba sallallahu alayhi wasallama <coughs> alimwambia mtu mmoja alimwambia hivi. Alimwambia jisalimishe upate kuishida nafsi yako ukiweza kujisalimisha okay shida nafsi yako nitakufundisha maneno ukiweza kujisalimisha nitakufundisha maneno maneno ambayo yatakayokufaa katika dunia yako na akhera yako akamfundisha dua maalum miongoni mwa maneno aliyokamfundisha alimfundisha kujidinda na nafsi yake akamfundisha kuiilinda na shari ya nafsi yake shari ya nafsi ni jambo ambalo kwamba lilo kuwa kubwa hawezi mja kufikia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kama hajaishinda nafsi yake kwa nini kwa sababu shari ya nafsi kuabaya kwa, kwa nafsi ni tosha tena nikizuizi Kilichokuwa kikubwa sana mmoja cha kumzuia kumzuia mja asifike kwa mula wake hawezi kufika sasa basi hawezi kufika na hali ya kuwa mwanadamu katika suala hili wako na mbili wako na mna mbili kuna mana adamu, yule ambaye nafsi yake imeshinda imeshinda nafsi baada ya kushinda nafsi yake ikamiliki huyo mwenye nafsi yani ikammaintain yani ikamdhibiti yule ambaye kwamba aliyekuwa mwenye nafsi hiyo nafsi imeshinda pambano nafsi imeshinda ikamiliki yule mwenye nafsi na kumwangamiza ikalarsifanya aliyekuwa Allah Inayataka na uka upande wa pili katika wanadamu katika pambano hili kuna yule aliyekuwa yeye ameishinda nafsi yake akaitaza nguvu nafsi yake kufanya yale ambayo kwamba amba aliyokuwa Mula wake anayetaka yule alikuwa kashinda haya nimekudibawili ni je na ni, ni uzuri sana mno mimi na wewe tukajiangalia tuko wapi katika haya allah anakudibawili ma haya ameelezea katika qur'an alkarim kwa mfano katika sura an كاسما فامنا من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي الماوى ووالله ويبيا كاسما وامن من خاف مقام ربه ولا ان نفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى هكذا نمنك بهجي فاما من تغى jeuri mwanadamu anapopigwa magoli mwanadamu anaposhindwa na nafsi yake moja kati ya mambo nafsi inayofanya nikumzilishia jeuri wala sana dunia na akaifadhilisha akayafadhilisha maisha ya dunia akaona hakuna kama dunia hakuna kama dunia hivi hivyo kushindwa na nafsi kunavyokuwa na ndio maana utabuona aliingia mtu mzima mzima wewe wewe si muislamu wewe si umejitakidi ka unafata manhaji salafi tazadili unafanya masala pia wafanye hivyo eh masala fi waanzinishi wa ahli sunna aljamaa salaf salih bi Mas'udah wa akuwa hivyo bali wao walikuwa daima dawama daima dawama wanazishinda nafsi zao na kuzii ku fanya zibidi Allah subhanahu wa ta'ala nafsi dabo la kwenda nafsi ikupiga bao nafsi ikishinda <coughs> <pelkawe> na kupelekea kwenye jeuri <coughs> jeuri na ndivyo na kumkuta mtu oh he ha he ana hela lakini hana pesa hana elimu hana choote cho cha choka mbaya lakini ana jeuri nafsi nafsi limdudu mmoja mbaya sana ni kitu kimoja kibaya sana jambo la kwanza ndio mtu ile mpajeuri alafu inanmzilishia jeuri alafu baada kunmzilishia jeuri nafsi ile mfanya dunia anachokitaka hata kaba yeye muislamu anayejifanya kaba yeye ni salafi anafanya anawafuta wao waliokabitangulia lakini kuna pahala macho yanafungika wenyewe bila ya kuyafunga kama hapo haoni kwa nini dunia anataka kitu Anakitaka kitu cha dunia ila baada kupata sasa Allah ndio baada kai kabaka mkami mkani akasema fa inna aljahiima hiya almawa kwa hakika watu wa jahannam bila takabakazi yake na kwa upande wa pili kwa ile atakayeshinda nafsi yake yeye ndio wakati mabao katika nafsi hii nafsi tili akailazimisha kumtii Allah subhanahu wa ta'ala ndio Allah akasema wa amma man khafa maqama rabbihi wanaham nafsa anil hawa fa inal jannata wa hakika pepo ndio itakuwa almawa yake yani makazi yake ya kwenda ya kukaa pepo mabongo gapi kuogopa kuogopa kwenda kuslimishwa mbele ya allah unaogopa wapi unaogopa wapi ndugu yangu niogope hapa duniani ndipo hapa kuogopa na lapidi ile pote pepo walaa nafsa amil hawaa na kaikataza nafsi na matamaniyo nafsi na matamanio nafsi ndio ilivyo al ammaratu bisuwi ni yenye kuamrishia mambo mabaya illa man rahima rabbi Ispokuwa ile nafsi al yakwa may rahimu wangu mpangaji wangu Ndiyo ambayo kwamba ilikuwa haiamrish mambo mabaya nayo ni nafsi gani ya yule ambaye kwa bali kwa kupigana nafsi yake mpaka kaishinde ndio Allah anairehemu nafsi hiyo Allah anairehemu nafsi hiyo ndugu zangu ni katika imani nafsi kama nafsi ni jihadi ambayo kwamba iliyokuwa kubwa sana mno na ni jihadi muhimu sana kwanza kupigana kile chakachotakiwa bwanaadamu lazima aichunge nafsi yake huwezi kumchunga mwingine kama hujachunga nafsi yako huwezi kumchunga wife Yaani wewe unachudia. Huwezi kumchunga mtoto. Huwezi kuashinga wanafunzi. Un un Unatafutana fundu la nini? Wani. Na wakati msia yako huiwazi. Mpaka jitu, pale inapofika pahala watu wa wakatika mpaka sasa kuzungumza kama saa sita ya mchana. Okay. Lakini ah ha, haikubaliki hivyo haikubaliki hivyo nafsi unatafuta wa nini unatafuta unasimamia watoto wa nini kina mwife wa nini unawasimamia huwezi kuasimamia ndio maana ndio maana kada wa kadha ndio maana ndio kada wa kadha nafsi nabusaira kasema ya la msitubia e nafsi tubia fa innal maut qad hana wa hakabauti yamkisha kutuzonga wa ashil hawa falahawa ma zala ya sibatamanio kwani matamanio hayatoacha kutufitini ni maana ya kutufitini hayatoacha kutufanya tukawani wapotovu wenye wa madhambi wenye kupotea hivi ndivyo Matamanio ya bidio, matamanio Matamanio nafsi nafsi nafsi katika imani Pambano lake, pambano lake ni mambo mawili Unapambana kwa nafsi kwa kuihesabu Iwe dawama daima dawama jitahidi kwa unajihesabu Lipi umefanya? Lipi, mifanya. Lipi mifanya. nini Unajihisabu alfajamla la pili unakwenda ni kwenda ki kinyume na nafsiishi uenda kijumbe na nafsi na kuihesabu nafsi walahada ndio bana kwa ajili hii qala umar bin al-khattab rajul akasema umar bin al-khattab rabb allah juu yake akasema hasibu anfusakum kabla an tuhasabu zihesabu nafsi zenu kabla ya kwendwa kuhesabiwa hizo nafsi zenu ndugu zangu ndiku zanguni mki na tuki kwa maana kuzihisabu nafsi zetu ikiwa tunale jambo hili ndio ndio kweli lakini ikawa kweli lakini na kila mmoja anajijua yeye mwenyewe ya mbele nafsiyake alivyo Fali ala nafsihi bashira walau alqa maabira Mwanadamu anajijua yeye mwenyewe walau alqa maabira hata kama atakokuwa tayari kutaka kudanganya danganya ye yeah, yeye yeah, yeah, mwongo yeye yeah, yeye yeah, yeah. anadanganya alafu yeye duniani duniani ndio kulivyo duniani ndiyo kulivyo duniani uili pambano na nafsi ni kwenda kinyume nayo na kuihesabu Tukiwaza kuhesabu nafsi yetu hapa duniani vizuri na tukenda nayo kinyume hapa duniani vizuri ita kuwa hisabu nyepesi kisho kiamani yaumaid bin tubunaduna yani siku hiyo mtarudeshwa mtakusanywa nyinyi mbele ya Allah subhanahu wa taala na katika kuhojoreshwa katika siku hiyo basi la takha minkum khasiya haitu fizikiana kutoka kwa nyinyi siri yoyote ndio banda tukasemba mwanadamu anajijua ndani ya nafsi yake mwanadamu atafaa kulalamika mali Hada alkitabu ni kitabu gani hichi la yugadiru al-saghirata wala kabiratan illa ahsaha kilichokuwa hakija sanza hakijakisha dogo wala kubwa illa ahsaha ispoka nikidemitim nafsi nafsi nafsi nafsi nafsi ni kitu kimoja kibaya sana nafsi ni kitu kimoja kibaya sana la yakunul abdu taqiyyan hawi mja kuwa ni mcha mungu mwenye kuacha mabaya na kufanya mazuri akawa mcha mungu ya allah hatta yakuna li nafsihi ashadda muhasibatul mpaka awe kwa nafsi yake mwenye kuihisabu sana hawi mja mcha mungu mpaka awe menyekui hisabu sana lo mm, no. kui hisabu nafsi yake wali na kwa ajili hii ndio na kwa ajili hii ikawa wali hada yukalo na kwa ajili hii panasemwa panasemwa an mshirika mwenye kwa vipi الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد alla ilaha illa Allahu wahdahu la sharika la wa shahadu anna Muhammadan abduhu wa jihadi yake ni, haji, ni jihadi muhim. ni jihad muhimu ni jihad muhimu kwa bali wengine kupigana na nafsi ni jambo muhimu tena sana sana kuishinda nafsi ndio bane ikaedambiwa ka an-nafsu ka shariki al-khawan nafsi, nafsi. ni kama mshirika mwenye khiana mshirika mwenye khiana eh mshirika mwenye khiana shirikiana katika mali yenu wenyewe kampuni yenu wenyewe katika biashara ni wewe au katika jambo no, lolote lile mlio mshirika mwenye khiana illam illam tuhasibuhu dhahaba bimaaliki utakapokuwa huja piga naye hisabu ukauja piga naye hisabu tena basi ujue dhahaba bimalika ataondoka na mali yako ataondoka na mali yako basi hivi divo nafsi ilivyo ukiacha kukiindulio basi jua inakwamesha mambo yale kwa babaya na wewe lazima utaidi kwa sababu ushashidwa wewe miteka wa nafsi unakuwa. nafsi inakushinda nafsi yako nafsi inakushinda na ndio maana ndio maana maimuna tubilmi miharan akasema la yakunul abdul taqiya kama mlivyotangulia kusema hawi nje nje mcha mungu hawi nje nje akawa mcha mungu mpaka kwanza hata yakuna linafsihim ashad muhasiba awe ni mwenye kuhesabu sana ashad muhasab muhasaba ashad awe ni mwenye kuhesabu sana nafsi yake lazima ndipo atakayeweza kuwa mcha mungu bila hivyo alika alimja akawa mcha Mungu ndugu zangu ni katika imani mambo manne kayapanga ibnul qayyim aljawziya rahimahullah kayapanga ibnul qayyim rahimahullah haya ni mambo ambayo kwa ya kujitayarisha ili mimi na wewe tupate askari wazuri wa kupambana na nafsi demo la kwanza kabisa kwa mkate na dunga haraka haraka ni elimu yenye manufaa lazima kusoma kufuatilia kusikiliza elimu yenye manufaa na hakuna elimu yenye manufaa isipokuwa Allah Jimbo la pili unapigana na nafsi ili elimu ni kwa upate kuifanyia kazi yani utende kwa mujibu wa elimu ndipo leo unaposema ana salafiyun mimi salafi ana kada wa kada iwe kweli iwe kweli uko hivyo iwe hivyo kinyume chake ni maharibifu tu lazima ushinde nafasi yako unafuata yale ambayo kama uliyoamesoma kwa nini kwa sababu uliokomea kusoma alafu kama hujayafanyia kazi manake imna ya atakudhuru na kama hayajakudhuru basi ndio jambo inaambiwa hio ndio jambo hio hata kunufaisha aleluya soma kusoma kwako kwa, kwa hakuna manufaa na ndio wana watu walikula kama chale anacheka vile mtu kachoka sana anatafuta jambo la kumchekesha na kujichekesha na kumfurahisha anakukumbuka wewe hapo ni sala anacheka alafuhi maka anapata wipumzisha nafsi yake cheka kucheka lakini kucheka uchungu kucheka uchungu Lazima upambe na nafsi katika kuyasufanya. Fanya yale ambayo kabla uliyokuwa unaelewa soma. Na ndiyo maana ikawa anaambiwa innama yakhsha Allah min ibadihi alulama. Kwa hakika si vingine, bali anomgopa Allah katika wajibu wake, wale wenye elimu. Akio mtu ana elimu, alipomgopa pia Allah kachambaye akafanya mazuri, ndio akaitumia elimu yake. Si alim. Si alim. Elimu yake hiyo kama haijamdhuru, basi haijamfunjara. Latato la tatu ni kuita na kualingania wengine elimu yenye manufaa na kualingania waweze kuifanyia kazi elimu hii yenye manufaa kwanza anawaita wasome wakae wasikilize elmu, wasome elmu, kisha waifanyie kazi ndio kupigana nafsi huko kaondoka kupigana nafsi la tatu latatu ileizonifanye na lenu na nafsi yenu yangu Katika kuifanya nafsi yako iwe ni yenye kuvumilia yenye kustahimili dunia dunia dunia dunia chungu dunia mbaya wanadamu wabaya ustahimili na hasa utakapokuwa napigana na nafsi yako na ukawa unajitahidi kuifanyia kazi, unasoma na kuifanyia kazi. Na kisha baadaye unawaangalia wengine. Sitahimili. ili uweze kushinda pambano. Ikiwa una mambo manne haya ndugu yangu, Hutokuwa we katika walezi Hutokuwa katika wasimamizi. Sio msimamizi kama baba, wala si msimamizi kama mama kama ni mwanamke. Wala si msimamizi kama mwalimu, wala msimamizi kama كما كما حتكون جهاد نفسي ني جهاد اليقوع كبا يا نفس توبي اي نفسي توبي يا نفسي توبيا اللهم كلنا ولا تكن علينا وزدنا ولا تلقصنا واكرمنا ولا تهنا وارفعنا ولا تهنا وانصرنا ولا تنسر علينا اللهم علينا الحق وارزقنا التباع wa arina albatila batila wa na jitinaba. allah tunakuomba yetuoneshe haki uifanye kwa ni haki kweli na utuwezeshe kwenda kwa haki kweli sisi pamoja na watu wetu na tunakuomba utuoneshe batili, uifanya ni batili kweli na utuwezeshe kwenda kujizulia na batili kweli Amin, amin.